36. Кому ти служиш? Хоча це передбачив Шторм, Грейсону не були потрібні його слова, щоб розуміти, що перші реакції на збирання в Майл Гай будуть від тоністів-сибілянтів. Єдине питання полягало в тому, де це трапиться. Чи буде напад безпосередньо на Годарда, чи відбудеться це в місті, що не так підготовлено до шаленої атаки жорстких фанатиків. Він отримав відповідь, коли побачив фото фоторуїн Субсахарського палацу. «Насилля породжує насилля», – прокоментував вікарій Мендоза. «Це, безперечно, вимагає зміни нашого підходу. Чи ти згоден?» Грисон почувався так, наче він провалився. Він більше двох років заганяв сибілянтів у рамки, змушуючи їх відмовитися від їхньої екстремальної поведінки, але він так і не дістався до Субсахари. Цього б, можливо, і не трапилося, якби він впорався краще. «Ну», – сказав Мендоза, – Якби в нас був власний транспорт, ми могли б пересуватися швидше. Вирішували б більше проблем у більшій кількості регіонів. Гаразд, – мовив Грейсон. – Ти переміг. Дістань нам приватний літак і влаштуй переліт до Субсахари. Я хочу знайти цих тоністів, перш ніж вони ще більше погіршать ситуацію. Як виявилося, для них був лише один спосіб потрапити в регіон. Після нападу цитадель Субсахари все заблокувало, значно розширюючи свою владу і перетворюючи регіону щось схоже на поліцейську державу часів ерисмертності. І якщо шторм не виконуватиме свою роботу і не затримає цих злочинців, то саме жінці Субсахари візьмуть усе під контроль. Заявили вони, а оскільки жінці за законом могли робити все, що хотіли, їм було неможливо завадити взяти все під свій контроль, запровадити комендантські години і збирати всіх, хто вчинив спротив. Тоністам офіційно заборонили подорожувати в Субсахару, а всі комерційні перельоти відслідковувалися цитаделю женців так, як не бувало з часів ери смертності. Трагедія тут полягала в тому, що раніше цитадель женців Субсахари була великодушним і толерантним регіоном. Але тепер завдяки сибілянтам вони об'єднувалися з Годардом, який пообіцяв помститися тоністам на світомовому рівні. Новий верховний клинок Субсахари, ким би він не був, безперечно матиме мантію, інкрустовану блискучим коштовним камінням. Цитадель женців Субсахари направила десятки батальйонів гвардійців клинка для патрулювання вулиць Порт-Ремемберенса і всіх інших міст регіону, а також на проторені стежки крізь пустелю, щоб знайти тоністів, які вбили їхнього верховного клинка. Але їм не щастило. Ніхто не знав, де переховувалися сибілянти. Але це знав шторм. На відміну від популярної думки, Шторм не ухилявся від своєї відповідальності, щоб вершити правосуддя. Він лише підходив до цього з іншого боку. За допомогою розкішного приватного літака з можливістю вертикальної посадки. «Я можу до такого звикнути», – прокоментував Морісон, насолоджуючись шикарним кріслом. «Не варто», – сказав Грейсон. Хоча він підозрював, що коли ти починаєш подорожувати на такому літальному апараті, то буде непросто від нього відмовитися. На борту було четверо пасажирів, і пілота між ними не було. Це було добре. Шторм точно знав, куди їм потрібно дістатися. «Можеш сказати, що нас рухає Свята Трійця?» – мовила Астрід. «Насправді ні», – озвався Морісон. «Бо я нараховую лише двох із трьох. Дзвона!» – він показав на Грейсона. «І Грім!» – він показав на автоматизовану кабіну. «Але ніякого тону!» «Ха! Ти помиляєшся!» – широко усміхнулася Астрід. «Хіба не чуєш його спів у гулі двигунів? Серед них щонайменше панувало відчуття, що вони летіли не лише до пункту призначення, але й за власною долею. «Я – Вікарі Мендоза, скромний прислужник його дзвінкості дзвона, якого ви зараз бачите перед собою. Тона у фізичній оболонці. Всі радійте!» «Всі радійте!» – повторіли Астріт з Моррісоном. Грейсон знав, що хор вражав би більше, якби і свита дзвона була більшою. Їхній літак спустився з неба і з вражаючою остаточністю приземлився перед печерами Окбунайк, які колись були в Східній Нігерії, а тепер просто стали частиною регіону Субсахари. Шторм оберігав печери і прилегли ліс як курований дикий заповідник. Всередині все було під захистом. Все, окрім, звісно, собілянтів, які переховувалися у звивистих тунелях таємничих печер. Колись казали, що каміння в печерях Обгунайк могло говорити. Дивний вибір для секти німих тоністів. Коли нагодилися Грейсон і його команда, сибілянтів було не видно. Вони переховувалися глибоко в печерах і, напевно, пішли ще глибше, щойно почули гуркіт від літального апарату. Але Шторм, так би мовити, їх викорив, видаючи сонорний тон, що дезорієнтував тисячі кажанів, які також жили в печері, роблячи їх, ну, Після нападу розгнівених кажанів, тоністи вибігли назовні, де їх очікувала не фаланга гвардійців клинка – а чотири постаті, одна з яких була вбрана у куштовний багряний, спадаючи на романник, з-під якого, наче водоспад, розтікалися звукові хвилі. На літак у них на порозі і постать в воді святого було складно назвернути уваги. «Де ваш вікарій? запитав Мендоза. Тоніси стояли, всіляко демонструючи зневагу. Дзвін був мертвий. дзвін був мучеником. Як цей світ, посмів псувати пам'ять продзвона? З Зибілянтами так було завжди. «Буде краще, якщо ви вшануєте дзвони і приведете сюди свого лідера», – сказав Мендоза. «Все одно нічого». Тож Грейсон тихо попросив Шторм, щоб ще трішки допомогти, і той радо погодився, тихо говорячи Грейсону в ухо. Грейсон підійшов до однієї з доністок. Це була невелика жінка, яка здавалася напівголодною, і йому хотілося знати, чи голодування було частиною звичної поведінки цієї секти сибілянтів. З його наближенням похитнулася її непокора. Вона його боялася. «Добре». – подумав він. – Після того, що зробили ці люди, вона має боятися. Він нахилився не до неї, і вона напружилася. Тоді він прошепотів їй на вухо. – Це зробив твій брат. Всі гадають, що це була ти, але це зробив твій брат. Грейсон навіть не уявляв, що саме зробив її брат. Але це було відомо шторму, і він розповів Грейсону достатньо, щоб викликати бажану реакцію. Жінка витріщила очі. В неї почали тремтіти губи. Вона, але чутно здивовано, пискнула. Тепер їй відняло мову не лише в один спосіб. «А тепер приведи мені вікарі! А тепер приведи мені вікарі!» Зараз вона взагалі не чинила опору. Вона повернулася і показала на одного з чоловіків у натовпі. Грейсон, звісно ж, вже знав. Шторм визначив його, що й всі вони вийшли з печери, але було важливо, щоб чоловіка зрадив хтось із його отари. Викритий чоловік вийшов уперед. Певно, саме так і мав виглядати вікарій сибілянтів – Розпатлена борода, дикий погляд, шрами на руках від якогось типу страждань. Грейсон зміг би визначити його, навіть якби йому нічого не сказали. «Це ви, ті тоністи, які спалили верховного клинка Танкаменіна і жінців Макебу і Бабу?» Існували секти німих, які користувалися для спілкування мовою жестів, але ця група послуговувалася лише найпростішими жестами, наче сама комунікація була їхнім ворогом. Один кивок від Вікарія. «Ви вірите, що я дзвін?» Вікарій не відреагував. Грейсон спробував знову, трішки голосніше, говорячи з глибини своєї діафрагми. «Я поставив вам питання! Ви вірите, що я дзвін?» Всі сибілянти повернулися до свого вікаря, щоб побачити, що він зробить. Вікарій примружився і повільно похитав головою. Отож Грейсон взявся до роботи. Він поглянув на різних членів паства вікаря, виокремлюючи їх. «Бартон Гант!» – заговорив він. Твоя мама шість років, три місяці і п'ять днів надсилає тобі листи, але ти повертаєш кожен із них навіть не відкриваючи. Тоді він повернувся до іншого. Аранза Монга, ти таємно сказала Шторму, що хочеш, щоб твої спогади витіснили спогадами твоєї найкращої подруги, яку зібрали. Але Шторм, звісно ж, не буде такого робити. Доки він повернувся до третього, Бартон і Аранза вже були в сльозах. Вони попадали на коліна, хапаючись за поділ його одягу. Вони вірили. Тоді, коли Грейсон почав озиратися, щоб обирати третього, і всі завмерли, наче готувалися до якогось руйнівного удару. «Зоран Сарабі!» – вигукнув Грейсон. «Ах!» – китаючи головою, сказав чоловік. «Ах! Ах!» Тоді він шанобливо став на коліна перед дзвоном, перш ніж той устиг заговорити, нажаханий перспективою почути правду, яку той може розповісти. Грейсон нарешті повернувся до вікаря. «І ти!» – мовив він, не змігши приховати свого огиду. «Руперт Роузвуд, ти зажадав, щоб усі твої послідовники відчували більні моти, до якої ти їх присилував. Але сам ти ніколи не відчував цього болю. Твій язик відрізали під анестезією, бо ти занадто боявся жити відповідно до власних викривлених переконань». І хоча чоловік був нажаханий, бо його розкрили, він не піддався. Він лише почервонів від злості. Грейсон глибоко вдихнув і заглибився у себе, щоб знайти найглибший, найбільш резонансний голос. «Я – дзвін! Фізична оболонка тона! Я один чую грім! Цей чоловік, якого ви називаєте вікарієм, не вартий цього титулу! Він зрадник усього, що ви вірите, і він повів вас хибним шляхом! Він вас осквернив! Він фальшивий! Я – це реальність! Тож скажіть мені просто зараз, кому ви служите?» Тоді він глибоко вдихнув і ще раз повторив голосом, що міг би змусити вклонитися гори. «Кому ви служите?» І тоністи один за одним поставали перед дзвоном на коліна, благально опускаючи голови. Деякі навіть падали обличчям на землю. Всі крім одного. Їхній вікарі, якого тепер аж трясло від люті, відкрив свого порожнього рота, щоб інтонувати, але це був слабкий, жалюгідний звук. Він був один. Ніхто до нього не приєднався. Та він усе одно продовжував, доки не почав задихатися. А коли запала тиша, Грейсон повернувся до Мендози, говорячи досить голосно, щоб усі чули, що чекає на них далі. «Ти введеш усім їм свіже на ніти, щоб у них могли відрости язики і могло закінчитися це панування терору!» «Так, ваша дзвінкосте!» – мовив Мендоза. Тоді Грейсон підійшов до вікарія. Він гадав, що чоловік може на нього напасти. Грейсон майже на це сподівався. Але той і утримався. «Тобі прийшов кінець! Загидую, сказав Грейсон. Тоді він повернувся до жниця Морісона і сказав два простих слова, котре ніколи не думав, що почує від себе. «Збери його!» Жнець Моррісон безвапив вікаря обома руками і повернув його голову в один бік, а тіло в інший. Після цього все скінчилося. «Скажи мені, що я помилився!» Грейсон міряв кроками на мет, який встановили для нього в лісі, занепокоєний, як ніколи раніше. «Чому я маю тобі таке казати?» Максимально спокійно запитав Шторм. Бо якщо я помилився, наказавши зібрати того чоловіка, я маю це знати. Грейсон і досі чув хрусткіт кісток шиї чоловіка. Це був найжахливіший звук із усіх почутих ним за все життя. Однак, йому це сподобалося. Споглядання смерті того бридкого вікарія принесло аж занадто багато задоволення. То це так почувалися ті жінці з нового порядку. Первісна хижа жага до знищення життя. Він не хотів навіть на мить таке відчувати, але трапилося інакше. Я не можу говорити з приводу теми смерті, бо це не моя компетенція. Ти знаєш це, Грейсоне? Мені байдуже. Ти поводишся досить нераціонально. Ти не можеш нічого сказати про смерть, але я знаю, що ти можеш говорити про правильне і хибне. То було помилкою віддавати Моррісону такий наказ? Лише ти можеш це знати. Ти мав би мене направляти, допомагати мені, допомагати тобі покращувати світ. І ти це робиш. Але ти не безгрішний. Безгрішний лише я. Тож, якщо ти питатимеш мене, чи можеш ти припускатися помилок, то відповідь – так. Ти постійно помиляєшся, як і кожна людина, яка будь-коли жила. Помилки – це інстинктивна частина людського стану, і це те, що є глибоко божньою в людстві. «Ти мені не допомагаєш! Я дав тобі завдання об'єднати тоністів, щоб вони змогли принести світу більші користі». Я можу висловлюватися лише з приводу твого прогресу в цьому завданні, а не сидіти твої методи. Досить! Грейсон вирвав з вуха свій навушник і вже збирався люто його жбурнути, але тоді почув, що в нього продовжував говорити слабкий і жалісливий голос Шторму. «Ти жахлива людина!» – сказав Шторм. «Ти чудова людина!» «Ну то що з цього правда?» – зажадав знати Грейсон. А відповідь максимально слабка прийшла до нього у вигляді нетвердження а ще одного питання. «Чому ти не можеш зрозуміти, що відповідь – це два варіанти?» Того вечора Грейсон знову одягнув своє божественне вбрання і приготувався звернутися до тоністів. «Пробачити їм. Він вже багато разів так робив, але жодні тоністи-сибілянти, з якими він стикався, не робили чогось аж такого огидного, як зробили ці». «Я не хочу їм пробачати», – перш ніж вийти назовні, – сказав Мендозі він. «Прощання грехів, поверне їх у наш Ілона!» – мовив Мендоза. – Це слугує нашим потребам. Окрім того, – додав він, – їм пробачає не Грейсон Толівер, а дзвін. А це означає, що тут взагалі не має йти мови про твої особисті почуття. Коли Грейсон знову запхав собі у вухо навушник, то запитав у Шторму, чи був правий Мендоза. Чи хотів той, щоб Грейсон їм пробачав? Чи, що ще важливіше, чи пробачив їм сам Шторм? Чи був він аж такий великодушний, щоб навіть міг стратити їхнього вікарія? Ох, із сумом заговорив Шторм, той бідолашний чоловік. Бідолашний чоловік? Той монстр не заслуговує твого співчуття. Ти не знав його так, як я. Як і зрештою, я спостерігав за ним із народження. Я бачив у його житті сили, котрі його формували, перетворюючи на злого, обманутого, лицемірного чоловіка. Тому я оплакую його збирання так само, як оплакую всіх інших. Я ніколи не зможу бути таким великодушним. – сказав Грейсон. – Ти мене не зрозумів. Я йому не пробачаю. Я просто його розумію. – Ну тоді, – мовив Грейсон, ще й досі агресивний після попередньої розмови. – Ти не Бог. Бог пробачає. – Я ніколи не стверджував, що я Богом, – відповів Шторм. – Я просто схожий на Бога. Тоністи чекали на дзвінок, коли він вийшов назовні. Вони чекали кілька годин. Вони, напевно, всю ніч чекали. «Не намагайтеся говорити!» – звернувся він до них, коли побачив, як вони намагаються з ним привітатися. «Ваші язики не мають м'язової пам'яті. Знадобиться час, перш ніж ви зможете знову говорити». Враховуючи, як вони дивилися на нього з захопленням і шаною, він знав, що їхні жорстокі подвіги вже в минулому. Вони вже не були сибіляндами, а коли дзвін пробачив їм, вони плакали щирими сльозами розкаяння і глибокої радості, бо отримали другий шанс. Відтепер вони підуть за дзвоном, куди б він їх не вів. І це теж добре, оскільки, як виявиться пізніше, перш ніж повести їх на світло, він муситиме завести їх у пітьму. Наразі ми заклали основу для цитаделій жінців усіх світових регіонів. Усі доповідають нам, щоб ми могли підтримувати порядок і послідовність нашого бачення. Ми навіть почали планувати місто, що існуватиме окремо і незалежно від будь-якого регіону, щоб ми могли залишатися неупередженими. Прометей наразі став світовим клинком, і проходять обговорення того, щоб великі згубники представляли кожен континент. О, але ми вже зазналися. Таємно, я сподіваюся, що строк наших повноважень у ролі арбітрів смерті буде коротким, і ми швидко відживемо своє. Хмара оголосила плани щодо місячної колонії. Перший крок до розширення нашого сліду у всесвіті. У випадку успіху це забезпечить значно кращий контроль за людським населенням, ніж можуть надати женці. От я надав би перевагу світові, де дозволено жити надлишковому населенню, ніж тому, де йому заборонено саме існування. Однак питання ще не вирішене. Чи можемо ми довіряти наше майбутнє штучному інтелекту? Хоча в мене є свої причини для занепокоєння, я вірю, що можемо. Кілька світових лідерів, що ще лишилися, лише обмовляють розумну хмару. Вони навіть почали називати її штормом, наче її перейменування в загрозливу бурю якось налаштує проти неї людей. Вони, зрештою, зазнають невздачі, бо їхній час добіг кінця. І як би вони її не називали, людинолюбство хмари говорить голосніше, ніж слова дріб'язкових політиків і тиранів. З утрачених сторінок щоденника жінця засновника де в інші.